Benedikt Dagad eta GTgik Domez biarritzeko eskuineko beste bi hautagaiak disidenteak dira Max frisonentzat eta ez dute modem ID eta en peren sustengurik. Max Gison eta Maider arostegiren hautagaitza defendatzen dute hiru alderdi horiek eta besterik ez. Argi utzi nahi izan du Max Gisonek bainan aldi berean ez duela hortan denborarik galdu nahi. Alderdi sozialistak azken sei urteetan auto txarrak egin dituela eta departamentuko konduak ustu dituela salatu du ute Maider Arostegi eta Max Brisson binomioak. On est dans du bon sens et on est surtout dans une gestion beaucoup plus rigoureuse e rationnelle de deniers publics. Sentzu jokatu nahi dugu konduen kudeak eta zorrotzago bat nahi dugu. Badakigu estatuak kutsak hutsak dituela, departamentuko finantzak sanotzea proposatzen dugu. Zorra bikoiztu baita azken 4 urteetan funtzionariak masiboki kontratatuz, gastuen arrazonalizaziorat itzuli nahi dugu. A la raison. Il a une rationalisation des dépenses. Info, Ambizioa duen kontseilu orokor bat behar dugu. sozialistek departamentuaren irudia hautsi eta egoera ekonomiko zailean esarri dute Sansac-Lasserrekin eta UNP Forzatsant-Catra akordioarekin departamentu arduratsu bat Ukanen dugu elkartasunaren eta laguntzaren lurraldea izaiteko herriekin eta herri elkargoekin batera Finantzak berriz haurekatuko dituztela Departamentuko Kontseilurako hautatuak badira, azpimarratu dute Zentro Eskuineko autagaiek, eta erran bezala Jean Jacques Lazehen autagaitza sustengatuko dutela presidente kargurako.